Godmorgen og velkommen til dagens udgave af Jørgen I dag skal vi forbi to milliardforvalters metode til at finde gode aktier. Så skal vi et smut ud og kigge på sommerhus, og så slutter vi af på markedet, der i dag ser ud til at blive farvet i rødt. Du lytter til Jørgen Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. Når milliardforvalterne Jan Brandbæk og Jane Lattesmaggi skal finde aktier til deres to nordiske aktiefonde, så er der nogle særlige ting, som de kigger efter. Deres metode har over de seneste år sikret et pænt afkast, og derfor kan det være værd for private investorer at spidse øer. I et interview med Jørgen fortæller de to finske porteføljeforvalter fra kapitalforvalteren Schröders, hvordan de udvælger aktier til porteføljen. Og her kigger de som det første på, om et selskab har leveret en pæn afkast i omsætningen, og om der er potentiale til, at det kan fortsætte. Herefter kigger de efter selskabernes brutomargin, altså hvor mange penge selskabet har tilbage af omsætningen efter vareforbruget. Det er nemlig en god indikator på, hvor meget salg, der skal til, før vækstselskaberne bliver profitable. Du kan blive endnu klogere på de to milliardforvalters metode til at finde attraktive aktier i artiklen på jørenvestor.dk. Solen luner, forårsblomsterne springer ud og danskerne velfarter ud for at købe sommerhus, siger man. For det er en sejlede myte, at påsken er højtid for at shoppe sommerhus. Det viser en gennemgang af de seneste 13 års salg af sommerhuse, som Jørenvestor har foretaget på baggrund af salgstal fra boligsiden.dk. Faktum er, at juni er den måned, hvor ejendomsmalerne klæber flest solgt klistermærker på til tilsaldsskiltene i sommerhusområderne. Det er nemlig tilfældet i 8 af de seneste 13 år. I ingen af de seneste 13 år er der solgt flest sommerhuse i måneden. Myten er formentlig byttet op i et samspil mellem malere og medier, vurderer boligøkonom i Nordea, Lise Nyttof Bagman. Myten stammer fra, hvornår vi kigger på sommerhus og hvornår vi rent faktisk køber dem. Og jeg tror, at den stammer fra ejendomsmalerne, som har et rigtig højt antal fremvisninger af sommerhuse i posten. Men bare fordi man er ude på en fremvisning, er det ikke det samme sommer, at man også slår under på en købskontrakt samme dag, siger Lise Nythof-Bagmann. Markedet i går var farvet af en afventende og nervøs stemning, hvilket sendte alle tre amerikanske ledende indeks ned i mandagens handel. Senere på ugen ventes der både ord for centralbankschefen Jerome Powell, hvorefter ugen sluttes af med de amerikanske kongetal. Hvis S&P skal slå rekord for ottende uge i træk, er der brug for opløftende ord for Jerome Powell i forhold til rentesendningerne, når han skal tale i kongressen. Og der er kom store overraskelser for ugens jobtal. Det siger Chris Larkin, der er investeringschef hos Morten Stanley, ifølge Bloomberg News skriver MarketWire. Herhjemme lukkede C25-indekset lige adurat i grønt med stor hjælp fra nogle Nordisk, der trækte indekset op. Tirsdagens Handelsdag er allerede startet op i Asien, hvor aktierne falder tilbage i verdens anden største økonomi, Kina. Landet holder nemlig fast i ambitionerne om at gøre økonomien endnu større. Det står klart efter, at den politiske top i Kina har taget hul på første dag af en række politiske topmøder, skriver Bloomberg News. Kinas ambition er, at landets bruttonationale produkt vokser omkring 5 i 2024. Det kommer ifølge finansmedier som en overraskelse, da flere af landets økonomiske mål for 2023 ikke blev opfyldt. Investorernes reaktion var også hurtig og tydelig på de finansielle markeder. Kinesiske aktier i Hongkong oplevede et markant, et markant fald, hvilket indikerer alt andet lige end tvivl om regeringens evne til at realisere de satte vækstmål. Når handlen åbner herhjemme i Europa om et par timer, samt i USA til eftermiddag i dansk tid, så peger futures i retningen af små fald i åbningen. Det var de nyheder, jeg havde udvalgt til dig her til morgen. Husk at abonnere på podcasten, så du altid bliver opdateret på de vigtigste finansnyheder. Ellers skal du følge nyhederne i løbet af dagen på jørenvestor.dk. Tak fordi du lyttede med.